Isolde Johansen, 14. rész, Keresztút, 1944-1945. Első fejezet, az utolsó remény, 1944. Rákosz Szent Mihály, római katolikus plébánia, 1944. december 31. reggel 7 óra. Nándor. Révészándor feje oldalra bicent, ahogy légő arcát az átizat párnára fektette. Az elsötített ablakokon imit amót felpenderedett a lila iskottai bekötőpapír, és a réseken átszűrődő hideg fény elől hunyorogva próbált szabadulni. De hasztalan volt minden erőfeszítése. Épp úgy nem tudott elmenekülni, ahogy az emlékei elől sem. Köszönöm, kúszott felé a halknői sóhaj, és ő újra csak ott találta magát abban az idegenházban, ahová kétségbe esett, segélykérő levél szólította. Rákos Szentmihály 1944. június 28. éjjel Akkor már két napja úton volt. Egyszerű szürke kabátot vett fel, és hozzá fekete sapkát. Arcát gondozatlan borosta fette, arra gondolt, ez is jó lehet álcának hiszen őt mindig pedáns, magára adó férfinak ismerték meg. Idegen meg amúgy sem tudja, ki ő. A nagyréti őrjáratos katonák szürkölet után igazoltatták. Azt mondta, hogy egy földie temetésére igyekszik segítkezni. Nem igen firtatták. A németek tudták, hogy azokban a napokban már háznál áldoztattak a helyiek, és ott szentelték fel a halottat, majd egyszerű talicskán tolták ki a temetőbe. A papírjait rendben találták, így tovább engedték. Ó, az Isten itt! A félig leszakadt ajtó alatt nem is volt olyan egyszerű átbújnia. Az egész utcából csak ezt a házat érte találat. Amolyan szellemszállás lett belőle, még a németek is messze elkerülték. Az elhúnyt öregasszony talán még most is itt kísért nézett körül hideglelősen. A levél írója részletesen taglalta a tagikus bombázást, voltaképpen csak arról írt, ha cenzúráznák, ne fejthessék meg annak valódi tartalmát. Pedig egy kétségbe esett asszony utolsó segély kiáltása volt az üzenet. Farkaslaki Vilmos húga Edit írt neki a lánykori nevén. Elsőre azt hitte, a nő eltévesztette, de aztán rájött, szándékosan adta meg a Farkaslaki nevet a férjezet helyett. Nyilván arra gondolhatott, így emlékezni fog rá, de a bátyjára mindenképp. A volt munkahelyére érkezett elsőnek a levél, Nyilván ez a cím maradhatott fenn Vilmos jó voltából. Persze nem tudhatták, mi történt vele, így természetesen már felbontva jutott csak hozzá másodkézből. Most tehát itt óvatoskodott a romok között. Félretolta a billegő konyhaasztalt és a levélben jelzett pincele járó felé botorkált. Edith. Még a suttogás is kiáltásnak tűnt. Árnyék vált el a faltól, és hideg újak szorították meg a csuklóját. Eljött, hát mégis eljött, zihálta a fiatal nő, és maga után volszolta a titkos látogatót a pincelejáró irányába. Az egyetlen biztonságos helyet adta meg találkozási pontnak, ahová még eljuthatott. Kiszögött az őrzött házból, ez a hatvan perc az utolsó aranyláncába került. Félte családi égszert adott át azért, hogy az őr pár pillanatra félreforduljon. A pince zöldségveren volt korábban, aztán néhány éve a sör és szikvíz tárolására Mara bérbe adta Edith férjének Várhegyi Tamásnak. Akkor még Tamás gyerekkori cimborája Balog Gábor segítkezett nekik a hordók gurításában, Markos napbarnitotta legényként. Aztán Balog Gábor strómanként vette át a bérleti díjfizetését, és Tamás állt be a helyére, sápatan és gírhesen. Most arra semmi nem maradt. Gábor vidékre költözött, Mara pedig halott, a legelső támadás ölte meg. Révészrendor megállt és várt, amíg Edith bereteszelte az ajtót, majd gyufa sercent és alig pislákoló fény lobbant fel. Riadtan táncolt lélegzetük nyomán. A férfi a gyertya maradékokból készített parátnyi mécses nézte, egyelőre nem mert felpillantani. Pipis jutott az eszébe a színes viasztörmelék neve. Milyen butácska szó. Pipis. Révész úr, köszönöm, köszönöm, hogy eljött én, fullad zokogásba a nő hangja, és térre vetette magát a porban. Átfogta a férfilábát, és lesoványodott arcát annak hosszú kabátjára szorította. Révész megkökkenten állt előtte, nem volt felkészülve ilyen heves érzelem kinyilvánításra. Ő maga, ha tehette, semmi nemű érzelmet nem mutatott ki. Abból csak baj és félreértés származik ahogy a sok beszédből is. Hallgatni tudni kell, és okosan hallgatni, na az már művészet. A nő a válla után kapott, így is alig tudta megakadályozni, hogy ne csókolja meg a csizmáját. Edith görcsösen zihálva sírt, és amikor a bedől gyümölcsös ládákra ültek szorosan egymás mellé, csak akkor nyugodott meg valamelyest. Révész döbbenten ült, és maga elé merett. Edith. Annak idején találkoztak egymással néhányszor, többnyire a bátyja Vilmos lakásán. Hűvös, előkelő szépség volt, köszönés helyett is általában inkább csak biccentet felé. Akkor ment férhez egy Várhegyi nevű jómódú zsidóiparoshoz, így aztán útjaik nem is igen keresztezhették egymást. Ugyan mit akarhat most tőle? A levél zaklatot sorain tünödött. Edith a Bátya révén emlékezhetett rá, tudta, hogy rendőr, az persze már nem sejthette, mi történt vele az elmúlt években. Nyilván Vilmos elmesélte az akkori nyomozást, a műkincsek esetét, az irataiban pedig rátalált a címére. De miért éppen ő? Talán mert Vilmos megbízott benne, vagy mert már nem maradt más. Amint az asszony beszélni tudott, lassú, vontatott hangon kezdett bele. Mindenünk oda lett, minden, amink csak volt. A puszta életünk maradt, semmi egyéb. Most erre mit mondjon? Tünödött zavarta a révész. Már a segélykérő levél is roppant kellemetlen volt, hát még ez a helyzet. Lopva, titokban találkozni egy csak nem vadidegen férjes asszonynal, akinek nyilván utolsó mencsvárként jutott az eszébe. Máskülönben, ha nem ezeket az időket élnék, egy percig nem gondolna rá, elmenne mellette az utcán. Szánt a szegény editet, mondani is akart valamit, de fájdalom semmi ideillő vigasz nem jutott az eszébe. Engem a határa küldtek, felett végül zárkózott kifejezéssel. Aztán, hogy a mellette ülőnő megrázkodott a visztafolytos zokogástól, kelletlenül folytatta. Nem volt senki, aki segíthetett volna. Hol vannak a szülei? Hol van Vilmos, a bátyja? Apám és anyám a múlt hónapban haltak meg egy bombázás során. Vilmos a keleti fronton harcolt. Orosz hadifogságban lehet, ha él még egyáltalán. Az egykori nyomozó a mellette kuporgó fiatalasszony nézte. Mosatlan hajába ősszálak vegyültek. A hajda minden bizonyal virágzóan szép fiatal nő idő előtt megöregedett, szinte hetek alatt. A férjének sem voltak összeköttetései, vállalkozóként csak ismert magasabb rangú embereket, gyárosokat, ügyintézőket, valakit. Szólt végül révész nehézkesen legyűrve a torkában keletkezett gombócon. Edit maga elé merett. Eleinte voltak, de nem gondolta, hogy ilyen nagy a gond, vagy csak nem akart róla tudomást venni. Én hiába figyelmeztettem, rám nem hallgatott. Érthető. A rátarti zsidógyáros nem tűrhette, hogy a felesége beleszóljon abba, mit, hogyan csinál. Nyilván ez lett a veszte, tűnődött révész. Edith a kezét tördelve kuporgott mellette, mi lesz egy gazdag család a háború poklában. Bizonyára megpróbálkoztak megmenteni az üzletet, ahogy sokan mások. Kiadták ismerősöknek, vagy rokonoknak és beálltak alkalmazottnak. Így a tulajdon megmaradt. De ezt a játékot nem játszhatták sokáig. Vagy mert besukták a rosszakarók, vagy mert új és újabb törvények közé szorultak. A végén sem hely nem maradt, sem levegő. Apránként fosztották meg őket mindenüktől. Ahogy arra Edith is utalt. A nő felsóhajtott, és újfent megszólalt. A férjem ezt követően határozta el, hogy ki keresztelkedik. A semmiből egyszerre felvíjogott a légirjadó, Hamarosan kigyúlnak a Sztálin gyártják az éjeli égbolton. Edith halára váltan simult a férfi oldalához. A községháza tetejére telepített sziléna éres, fősiketítő víjogásába a szovjet repülőgépek jellegzetes hangja vegyült. Kávé daráló jutott eszébe a férfinak a gép gúny neve, és átkarolta a reszkető asszonyt. Nyugodjék meg, csak elrepül felettünk. Kétszer ugyanoda nem hullhat le bomba. Hullhatna, ragyogott a félelmetes gondolat Edit sötét szemében. Akkor legalább gyorsan vége lenne ennek az eleven pokolna. Miért hívott ide Edit? Miért épp rám gondolt? Hosszú évek óta nem láttam a fivérét. Bevallom, meglepett a levele, és nem igazán a kedv mentse meg a családomat. Mikor a keresztlevél bújt elő az egykori detektíva lefokozott rendőr álcája alól? 43. májusi. Késő már. Edith erre hangosan felnevetett. Igen, késő. A férjem ezzel bizony elkésett. Az asszony felkelt, nem bírt ültön maradni. Ideges robálatként járt -kelt a szűk pincében, majd a falhoz húzódott. A kisláng nagyot lobbant, fénye rávetült a gondosan felvarrott sárga csillagra. Révész megütközve nézett rá. Edit hiszen ő nem zsidó, minek hordja a csillagot? A családja, a bátyja keresztény. A nő szája vékony vonallá feszült, majd kihúzta összegördnyet testét, és szinte büszkén nézett rá a férfira. Tamás is az, ki keresztelkedett. Révész megrázta a fejét, mire Edit beletörődően megadta magát, és összegörnyett. Igaza van, sóhajtott keserűen, és megtorolta a homlokát. A keresztlevél nem ér semmit. A törvény úgy is tudja, hogy a férjem az. A sógornőm is hiába keresztelkedett ki még évekkel a háború előtt. A gyermekeim is. Beszéd közben önkéntelenül a vékonyka kabátjára felvarrott sárga csillagot markolászta, mintha métejt akarna eltávolítani magáról. Kérem, révészúr úr, segítsen rajtunk, Budára kellene eljutnom innen a gyerekekkel, ott már biztonságban lennénk. Ismerek ott egy családot, az asszony színésznő, a férje neves orvos. Ők elbújtatnának, sokaknak adtak eddig is menedéket. Nem tehetem, nyögte a férfi szégyenkező hangon. Lábát keresztbe tette, ahogy karját is. Tökéletesen elzárkózott. Erit nem adta fel, esdeklő finom hangon könyörgött. Hiszen maga rendőr. Nem lehet, értse meg, nem tehetek semmit. Ebben a pillanatban kialudt a parányi mécses, Edith suttogva folytatta. Ha segítene, nem kérném ingyen. Kint ágrecsent, révész intett, hogy hallgasson. Edith, amilyen halkan csak tudott, odalépett elé, tekintete fény lett, mintha magas gyötörné, lábújhegyre állt. Elvették a házunkat. Akkor a farkaslaki villában húztuk meg magunkat, ahol rendszeresen nyaraltunk fiatalabb korunkban Vilmossal. Néhány napja onnan gyűjtöttek be minket, és vittek az őrzött házba. De a villát nem bolygatták meg, és ez most éppen kapóra jön nekünk, lehelte alig hallhatóan a férfi fülébe. Ugye tudja, hogy a bátyám mivel foglalkozott a háború előtt? Régész volt, bolintott a volt detektív a homlokát ráncolva. Úgy van régész, régiségek, műkincsek, érti, ugye? Parázsolt fel az asszony pillantása. Révész megdermett. A gyomrába, mintha hideg jeget dobtak volna, mire utalhat Edit? Folytassa! Igyekezett, hogy izgalomtól túlfűtött hangja mégis közömbösen hangozzék. Edit ekkor finoman megsimította a férfi kabátjának részét Mindent értett. A bátyám és a sógornőm sok évvel ezelőtt egy ládát hoztak abba a villába. Az a láda pedig ősi kincseket rejtett. Vilmos eleinte egy valóságos kis titkos múzeumot rendezett be a gyűjtemény darabjaiból. A szán, amikor jött a háború, mindent visszapakolt a ládába, és elrejtette a házban. Révész beharapta a szája szélét, ellopott műkincsek, a székely akta jutott eszébe a név hirtelen. Edith, hallgasson kérem, csak figyeljen rám! Én ezt a ládát kínálom fel önnek a családomért cserébe, egy valóságos vagyont négy ember életért. Úgy vélem jutányos üzletet köthetnénk. Az a láda nem az öné Edith. Vilmos eltűnt, a feleségéről és a gyerekeiről nem tudok semmit. Nincs más, akihez köthető ez a titok. Ugyan, hiszen minden pénzbe kerül, ön a kapcsolataival szerezhet iratokat nekünk. A férfi összeráncolta a homlokát. Merre keressem? A villa parkjában Vagy befalaszták. Edit megrázta a fejét. Kétségbejtő helyzetük ellenére csak nem vidáman felelt, mennyire könnyű kiismerni az embereket. A pénz és a vagyon ígérete azonnal találékonnyá teszi valamennyit. Vilmos ötlete volt, hová kell rejteni. Istenem, hogy nevetette közben? Azt mondta, bárki keresi, majd az orra előtt lesz, és mégsem fogja látni. Révész Nándor mélyen hallgatott, össze-vissza cikáztak a gondolatok a fejében. Próbálta sorba szedni, mit tehetne mégis az asszonyért és a családjáért, amivel megszolgálhatná a kincseket. Végül aztán csalódottan lebigyeztette a száját. Értse meg, Edit nem lehet, még ha szeretnék is segíteni. Néhány éve volt egy ügyem, lefokoztak, áthelyeztek. Nincsenek már nekem komoly kapcsolataim, hogy tehetnék bármit magukért. A nő kétségbe esetten újabb ötlettel állt elő. Akkor legalább a gyerekeken segítsen az Isten megáldja. Bújtassa el, mentse meg őket, Pétert és Béluskát. Szófogadó fiúcskák nem lesz velük baj, ha kell csöndben maradnak. Edit. A nő odalépett hozzá, és a melkasára vetette magát. Csak őket, kérem, csak őket. Nekem nem kell más ebben az életben, csak őket biztonságban tudjam. Két kezébe vette a férfi arcát, ölelte, csókolta annak szomorú szemét, arcát, és közben egyfolytában kérlelte. Már nem is szavakkal, csak mozdulatokkal, csak hangokkal, csak csókokkal. Amikor nem kapott választ, simító ujjait ökölbe szorította, és rácsapott vele a mozdulatlan férfi vállára. Feleljen, feleljen az Istenért, a két fiamat, őket, csak őket. Értse meg! Nem tehetem. Az örjöngő asszony lélegzeteben szakadt. Elkerekedett szemmel nézett fel rá, idegen arccal, mintha először látná. Aztán leengedte karját és hátralépett. Gyilkos csönd ereszkedett kettejük közé. Hosszú percekig csak a légvételük hangja hallatszott semmi egyéb. Még csak nem is mozdultak. Végül Edith a zilált haját, és kézfejével megtörölte ajkait. Ahogy mondta, már késő. Én nem is tudom, mit reméltem ettől a beszélgetéstől. Talán csak még egyszer, utoljára. Emberként akartam beszélni valakivel a régi életemből. Hallgasson, kérem, Edith, hadd gondolkozza! A nőajka megvonaglott. Hogyan? Kezét ökölbe szorította. Hát mégis lenne itt valami. Révész hezitált, kezével önkéntelenül a hajába túrt, Edith szívdobogba leste a jeleket, melyek arra utaltak, hogy a férfi kezd meginogni elhatározásában. Talán hajlandó lenne segíteni. Ahogy azonban a Révész elmozdult és járkálni kezdett fels alá, a nő megrettent. Nincs más sok ideje hátra, hogy meggyőzze, segítenie kell rajtuk. Kétségbe esetten tördelte a kezét, majd utána sietett. Révész úr, van még valami, amit el szeretnék mondani. Nincs sok időm, bármikor ránk törhet az éjjeli örjárat. A férfi visszafordult, az arca komormaz csupán. Edith megrémült. Már minden megpróbált, hogy meggyőzze, most mindent egy lapra tett fel. Pár hónappal ezelőtt a férjemmel felkerestünk egy ügyvédet, dr. Kárpáti Ödönt a belvárosban. A fivére itteni lakos, orvos, ő ajánlotta. Szinte mindenünket pénzét tettük beleértve a családi ékszereimet, és a kapott összeget letétbe helyeztük ennél az ügyvédnél. Két okirat van. A letétről szóló megállapodás a villában a régi szekrény aljára ragasztva. És íme itt a másik. Kabátja zsebéből egy gondosan összehajtogatott papírlapot és töltő tollat vett elő. Ebben gyámot nevezek a gyermekeim részére. Ha velem és a férjemmel valami történne, a gyermekeim gyámja az lesz, akinek a nevét ide behelyettesítem. Látja, már írom is a maga nevét. A dokumentumot az egyik ládára helyezte, és gyorsan oda rá valamit. Ez az okirat gazdaggá teheti. Gyámként éves járadékot kap majd az ügyvédtől a gyermekek nagykorúságáig. A pénzért cserébe. Pedig csak annyit kérek, mentse meg. Aztán nevelje fel a fiainkat. Révész tekintete oldalra villant, lépteket hallott. Mutató újjával jelezte editnek, hogy járkálnak odakint. Adja azt az iratot. A nő átnyújtotta a papírost, szeme elkönnyesedett, két kezét a szája elé szorította, hogy megakadályozza a kitörni készülő zokogást. A léptekhez már beszédhangok is társultak, többen is lehettek. Edit talán mondani akart volna még valamit, de ekkor villódzó, imbolygó fények jelentek meg szemközt a falon, és kívülről megzörgették a pincelejárót. Kinyitni! A férfi hirtelen a szájához vonta Edit fejét, és a fülébe suttogott. Tépje le a csillagot! Önt megmenthetem, Edit. egyedül magát! Igazolni tudja, hogy nem zsidó. A fiatalasszony könnyein keresztül mosolygott rá. Tudja, hogy nem mehetek a családom nélkül. Az ajtó beszakadt egy durva rugás nyomán, és lámpák fénye vakította el a riadtan álló két embert. Révésznek még éppen annyi ideje maradt, hogy észrevétlenül a pince sarkába hajítsa a gyámságról szóló okiratot. Rákos Szent Mihály 1944. június 29. és az azt követő hónapok. Másnap a Rákosi úton szomorú, fekete menet bukkant elő. A hívkanyarral szembeni sárga csillagos házból újabb családok csatlakoztak az embertömeghez. Elő a strávkocsi haladt, megpupozva holmikkal, dunnákkal. A tömeget főleg asszonyok, gyermekek, idősek és szemmel láthatóan betegeskedő férfiak alkották. Több kislány és bakfis terítőből rögtönzött batyut szorongatott. Némely asszonyra csecsemő volt felkötve. Rendezett oszlopban négy-öt sorban haladtak két oldalt néhány méterre egymástól, a csendőrök kísérték őket. A tóra tekercset cipelő idős férfi méltóságteljes alakja kimagaslott a hullámzó tömegből. Egyre több helyi lakos gyűjt össze, sokaknál étel, kancsó, tej, gyümölcs, de amikor közelebb akartak lépni, a csendőrök vezetője elkiáltotta magán. Aki a zsidókhoz már közelíteni, Pillatokon belül köztük találja magát. Révészrendornak az egykor szebb napokat látott rendőrnyomozónak a vasútállomáson kellett várakoznia. A csendőrparancsnok ott állt mögötte, és kényszerítette arra, hogy végignézze a több száz ember vagonokba terelését. Előzőleg agyba főbe verték, vallatták. Alig állt a lábán, az oldala hasogatott, a balarca feldagadt. Meg kell hagyni értették a módját, épp csak csontja nem törött. Ő maga sem csinálhatta volna jobban, pedig nagy gyakorlata volt a vallatásban. Még sem mondott semmit. Nem is volt miről. Amikor Farkaslaki Edith családja került sorra, a nő arcáról nem lehetett leolvasni semmit. Akár egy kirakati bábú, rezzenéstelen tekintettel várt. Kisebb csoportosulást támad körülöttük, majd sorba rendeződtek. Tíz éves forma fiú futott fel a pallón, öt több kisebb gyermek követte, majd az Edit előtt álló férfi következett rogyadozó léptekkel, talán a férje. Edit elvétette a sártól csúszós pallót, és majdnem mellé zuhant, a mellette lévő aggasztjában tudott csak megkapaszkodni. Eredjen révész segítse fel a hölgyet, hiszen a maga zsidója röhögött a korbáccsal álló parancsnok, és megtaszította a rendőrvállát. A férfi szótlanul odalépett, és a kezét nyújtotta Editnek. A nő elfogadta, majd felsétált, és mielőtt elnyelte volna a vagon ásító szája, visszafordult a férfi felé. Köszönöm, formálta Ajkával, aztán belépett a többiek után. Révész Kábultan állt, és immáron csak azt érzékelte, hogy új és újabb hullámban érkeznek az emberek, síró gyermekekkel, kimerült öregasszonyokkal, és neki egészen addig ott kellett állnia, amíg végül a vonat elindult. Újabb fogda várt rá, tudta jól. Értésére adták tegnap éjjel, amikor elkapták őket. Nem tudott másra gondolni, csak arra, mit is akart Edith közölni vele, ezzel az utolsó szóval. Köszönöm. A zsidók elhurcolását követően Mándor káváriája nem ért véget. Rendőri kísérettel átvitették a községházára, ahonnan hadbíróság eli állították. Nem tagadott semmit, megmutatta a levelet is, amit edit küldött neki, tudván, hogy abban semmi érdemleges nem találnak majd. Nyolc hónap letöltendőt kapott. Csak a súlyos tüdőgyulladást szabadíthatta fel. December közepén hazamehetett Újpestre idős édesanyjához meghalni. A napokon át tartó lázrohamok közötti tiszta percekben jelen és múlt összekeveredett, hol az anyját, hol korábbi nőismerőseit szólongatta, egy ízben még edit árnya is felbukkant előtte, és ő vacogva ébredt fel. Az elásott kincs nyugtalanul pillantott körbe, a ládába rejtett kincs talán még mindig ott van a nyaralóban. Révész nehezen felöltözött, és úgy, nagy betegen útnak indult a nyaroló övezet felé. De nem jutott el Editték hátrahagyott villájáig, a plébánéja előtt összecsuklott, onnan cipelték fel a kötözövé alakított szobák egyikébe. Az öreg körorvostól, Kárpáti Kázmértól tudta meg, mi történt az elhurcoltak értékeivel. Az összes zsidók lakta házat, villát kiárosították, a hátrahagyott üzleteket, azok minden ingóságát meg lehetett igényelni. A villákra valóságos sorrendet dolgoztak ki, de soron kívüliséget élveztek a köztisztviselők, aki bombázottak, a hadirokkantak és a frontharcosok. A farkaslaki villát egy német tiszt igényelte meg, aki még aznap be is költözött és azóta is ott lakott. Dr. Kárpáti hosszan sorolta révésznek, hogy mennyi lakost hurcoltak el. Egész generációk tűntek el. Második fejezet A Német Tiszt, 1944. Rákosszent Mihály, Római Katolikus Plébánia, 1944. december 31. délután 4 óra. A légiriadó sivítására tért magához. Alig bírt oldalra fordulni, az átizzadt párnán, hogy keserves fáradtsággal köhöghessen. Legalább végre lement a láza örvendezett keserűen, így mindjárt más. Így is úgy is meghal, ha bomba támadás éri, de legalább láztalanul. Hallotta már a messziről érkező liberátor jellegzetes hangját és a távoli dübörgéseket. A kötöző mellett tett vett az idősorvos. Tegnap is eljött hozzá. Más nem is látogatta, de révésznek ez is elég volt. Az anyjának is megtiltotta, hogy eljöjjön. Egy maga akart lenni, mint a beteg állatok. Azok sem kívánják a társaságot, egyedül is nagyszerűen meg lehet dögleni. A mai gyógyszerek fogadja kérem óévi ajándékként, köszöntötte Kárpáti Kázmér jellegzetes hangján. Köszönöm, doktor úr, megint hepciáskodnak a gépekkel, közel vannak. A repülőtér miatt a légelhárítás attól délre kerepel. A románok meg a szovjetek igencsak parkodnak Cinkota és föld felől. De a németek megakasztották őket a szilaspataknál. No fene! Igen, azt mondják, olyan veszteségeik vannak, hogy megrekedt a front a susnyásban. Révészhalványan elmosolyodott, nevetni még nem tudott. Nem volt hozzá elegendő levegője. Van étele? A férfi a sorokba tolt kredenc felé pillantott. Segítsen fel, doktor úr, egészen elmacskásodtam. Na, csak óvatosan, még nem virgonszkodhat, a láz bármikor visszajöhet. Az orvos felhúzta fektéből az egykori nyomozót, majd segített kiülnie az ágy szélére. Az ablak előtti karosszékbe párnát és pokrócottak, aztán átkísérte oda a beteg férfit. Révész fáradtan ült le, és a fejét a támlához hajtotta. Van még mit ennem. A két nappal ezelőtti kenyér és a lekvár jó lesz, köszönöm. Hogy ment a karácsony, doktor úr? Igazi is nem emlékezhet rá, mert akkor volt a legbetegebb. Az atya megtartotta a Szent Jónást. A svábok is lejöttek és együtt áldoztak mi velünk. Az itteni eszesz? Na úgy igen. Peskörnyék is svábok azok nem az igazi eszesz. A plébánia amúgy is kórház meg orvosi rendelő lett, amint azt már megtapasztalhatta. Itt, a felső szobák legtöbbjét kötözőnek rendezték be. Úszott a vérben nem egyszer, még a küszöb is. Révész elfáradt, lehúnyta a szemét. Az idős orvos még áthúzta a párnát és kiszellőztetett, aztán visszazárta a szoba ablakát és a táskája után nyúlt. Mennem kell, még benézek a sor végén lévő házba. Holnap is jövök majd. Köszönöm, doktor úr, vigyázzon magára és boldogabb új évet kívánok. Boldogabak, én is ezt kívánom magunknak, és egészsége. Az ajtó nyílt és csukódott a férfi egyedül maradt. Azt mondják a legnehezebb egyedül maradni önmagunkkal, a lelki ismeretünkkel, sokszor túl nagy a csend, szinte már elviselhetetlen. Besötétedett, amikor kibújt a melegtakaró alól, és fáradt nehéz léptekkel a ruhás szekrényéhez indult. Soha nem gondolta volna, hogy ez az igen egyszerű feladat, hogy valaki levetkezzék és tiszta ruhát vegyen magára, ekkora megeröltetést jelent. Amikor sikerrel felöltözött, a mozdotában levő víz maradékával megborotválkozott. Nehézkesen belebújt a meleg kabátba, sálat és kalapot vett fel. Ünnepélyes kinézettel akart az új elé lépni. Amúgy pedig templomba készült, és oda igazán meg kell adni a módját. Még akkor is, ha Istenháza üresen áll, és bomba találatot kapott. Az úton egy teremtett lélekkel sem találkozott, mintha az utolsó ítélet után kitakarították volna a világot. A házak elsötétítve, az üres utcát a várakozás ülte meg. Aztán a holdfényben szemügyre vette a plébánéjával szemközti Szent Mihály templomot. templomon. Az épület több találatot kapott, ahogy óvatosan körbejárta, jól látszott, hogy a tető is megsérült. A kilincs lefittyett, így okozott némi nehézséget, hogy bejusson, de végül legyengült állapota ellenére is betudta nyomni a nehéz kaput. Elfulladó lélegzettel támaszkodott meg a pacsor szélén. Előre akart menni az oltár közelébe, de aztán arra a következtetése jutott, hogy nagyszerűen el tud majd diskurálni Istennel itt, a pacsor szélén. Leült a nyikorgó hideg padra, és megszokásból imára kulcsolta a kezét. Nem vette észre, hogy nincs egyedül ezen az órán. A másik férfi szemből érkezett, majd megállt az oldalfajnál az üres tartó alatt, és mély, nyugodt hangon megszólalt, magyarul. Jó estét, uram! Ön német döbbent meg a vermeg tiszti egyeruha láttár évész. Nem kér fel ültéből, ahhoz túlságosan kimerült volt. Az volnék Svertfeger szolgálatára. Révész rándor, megbocsásson, de kitűnően beszél magyarul. Négy éve élek az önök országában, tudok egy keveset. A közelben lakik? Igen. Révész a német tiszt vezeték nevét mormolta magában. féger, Különös név, nem éppen szokványos, nem egy Schmitt vagy Müller. Ismertem egy Svertfégert. A tiszt nyúzott kialvatlan arcán ölömteli mosoly jelent meg. Igazán? Honnan? Tudja, fiatalon érsportoló voltam, ma már nem látszik meg, főleg nem mostanában, de versenyeken indultam. Én idősebb vagyok önnél, mit sportolt? Atletizáltam. Gerej, kalapácsvetés, hosszú távfutás. A német katona karbatett kézzel nézett rá, vállával az oszlopnak dőlt. Indult külföldi versenyen? Igen, még 930-ban. Bizonyára a Budapest-Berlin atlintikai versenyen. Franz Svertweger maga az, a 800 méteres hosszú távfutás bronzérmese. Én vagyok. Ön pedig helyezkedett el mellette. Én vagyok az, aki három másodperccel később értem be a célba. Mind múlik három másodperc. Milyen érdekes, hogy nekünk kettőnknek itt kellett újra találkoznunk, sporttárs. Mi történt itt? Egymás mellett ültek a hideg padban. Révész a sérült belső tanulmányozta a bederengő holdfényben. Svertfeger elgondolkozva válaszolt. Tegnap felrobbantottuk a patak két hídját, hogy a támadók ne jussanak át. Az orosz páncélosok azonban Szentmihály és Pestújhely felől áttörték az Attila hármas vonalat, és jelentősen előre haladtak. A gyalogos hadosztályon válságos helyzetbe került. Itt is súlyos utcai harcok voltak, annak a nyomát láthatta. Rövid időre visszavetettük őket, de erős tüzérségi tűzzel feleltek, sok halottunk volt. Hol vannak most a szovjetek? A német tiszt leírt egy kört a levegőben a kezével. Mindenütt jelezte a mozdulat. Ön? Nem sokára indulok, a fiam odahaza vár. Németországban? Nem, csak itt, a szomszédos utcában. Révész ezen elcsodálkozott. Egy német a peremvidéken, aki a fiával él itt. A katona felkelt és megigazította egyenruháját, mire az egykori rendőr odafordult felé. Mennyi idős a fia? Öt éves, kicsi még. Sverféger tétova lépést tett előre, majd megrogyott, révész ilyetten húzta fel magát a padból, és amennyire állapotától telt, a tisz segítségére sietett. Köszönöm, lihegte a sápad katona tiszt, és megtörölte a homlokát. Sötétvörös vörös új nyomok maradtak a bőrén. Ön vérzik? Egy ideje már, megtenné, hogy elkísér az otthonomba? A gyermek aprócska nem hagyhatom sokáig magára, az oroszok közel járnak már. Talán holnap de legkésőbb holnap után átlépik a körvasutat. Akkor van még egy kis időnk, na jöjjön, támaszkodjék rám, bár én sem vagyok épp jó bőrben. Megsebesült, tüdőgyulladás. Révész a templom kapuhoz kísérte a tisztet, és óvatosan lélegzett visszafojtva kikémlelt. Az utca továbbra is kietlen és néma volt. Itt egy macska sem tudna elbújni, kövessen. A tiszt szíszegve lépkedett lefelé a lépcsőn. Mocskosul fáj. Hol érte találat? Az oldalamon. Révész átkarolta a derekát. Nincs magán sok ruha, mormogta. Az igaz. Csak úgy, mint az önök katonáin. Bezzeg az oroszok, nevetett halkan a német. Vatta ruha, nemes csizma és füles, szőrme sapka. Valóságos parádé ruházatuk a miénkhez képest. És a fegyverük Puska mellett dobtáras géppisztoly, ezt ne feledje. Nem fogom, majd jól megjegyzem magamnak, ha összeakadok egyel. Hová megyünk? In Wolf-Fanschritz, felelte a sebesült németül. Két utcányira jobbra. Hogyan? Hogy mondta? torpant meg révész. A tekintetük összevillant. Az egykori farkaslaki kúriában lakom, az önállama jó voltából. Az út további részében nem beszéltek egymáshoz. Minden erejüket az kötötte le, hogy épségben odaérjenek a villához. Révész Nándor dobogó szívvel támogatta a vállára nehezedő férfit. Még mindig hihetetlen volt számára ez az egész. Hogy ez a férfi lenne az a német tiszt, az egykori sportás, aki pont a farkaslaki villát tulajdonolta. 8 millióból pont az az egy, akihez felületes ismerettség fűzi régről. Ha ez bárki előre megjósolja, bízisten kineveti. Magában szívélyes köszönetet mondott néhai apjának, hogy annak idején atlétikára iratta be, és nem sakszak körre. Amint a kapuhoz értek, Svertfégen lehajtotta a fejét. A kulcs a jobb zsebemben van, kérem, vegye elő. Azon az oldalon találtak el. Máris betámogatta a férfit, és a valamikori virágágyás melletti kikövezett úton kísérte a széles kőlépcső felé. Szinte várta, hogy Edith karcsú árnyalakja elébük siet, és nagy sötét szemével vádról ránéz. Lám, életemben nem segítettél. Most holtom után miért jársz bűnös szívvel az otthonomban? Mit felelne a szellem alaknak? Ugyan, mivel magyarázhatná meg itt létét? De az elsötítetett ablakoknál természetesen nem mozdult semmi, ahogy sötét volt az épület egésze is. Amikor beléptek a halba, Révész lesegítette a kabátot a sebesültről, és rádobta a karosszék karfájára. A tiszt felszisszent. Megint vérzik. Nézett rá Révész, majd a villa belseje felé fordult. Hol találok kötszert? Jobbra a folyosó végében a konyha, a felső polcokon van kötszer és fertőtlenítőszer is. Jódot is talál. Révész tenyere erősen viszketett, egy adott pillanatban arra gondolt, gyorsan átnézi a közeli szobákat, aztán a lelki ismerete maradéka tiltakozva felmordult. Így aztán elhesegette a zavaró gondolatokat, és a sötét konyhában tálcára pakolt mindent. Nem gyújtott gyertyát sem, nem kockáztathatta meg, hogy felhívja egy esetleges, ellenséges járőr figyelmét a házra. Ha a románok vagy az oroszok megneszelik, hogy itt van egy német katona, Gondolkodás nélkül lemészárolják. Mire visszatért, Svertvéger egy sámlin ült magába roskadva. Révész megnyitotta a férfi ingét, és letörölgette a rászárat vért, majd kötés rögtönzött. Igyon egy kicsit. Révész a gyöngyöző homlokú tisztet figyelte. Valamit csak kérdeznie kell. Ekkor eszébe jutott a templomban emlegetett gyermek. Az ő keresése még indoknak is jó lehet ahhoz, hogy ennek ürügyén nyugodtabban körbenézhessen a villában. Hol a fia? Biztos helyen. Nem akartam, hogyha bombatámadás éri a házat, megsérüljön. A pincesorról rejtettem el. Révész nagyot nyelt, szinte beleszédült az örömbe. A pincesor ideális rejtek hely lehet. Ha a boldogtalan család minden ismerőse és rokona elhunyt ezekben a hónapokban, akkor ő, Révész Nándor az egyetlen, aki a becses titkot hordozza. A német feltápázkodott és megkapaszkodott a férfi vállában. Kísérjen leoda. oda! Halk akadozó hangon mondta, merre kell menniük. Az egykori cseléd lépcső jutottak le, amit a mosókonyha mögötti ajtón át értek el. Olyan kevés hely állt rendelkezésükre, hogy Svertféger kérésére Révész ment előre, ha a német megszidulna, inkább ráessen, mint hogy lebucskázzon a kis csiga lépcsőn és a nyakát szegje. Az áldóját vaksötétben nem is olyan egyszerű, araszolt egyenként lefelé révész a keskeny kő lépcsőkön. Ha leért, jobbra szemmagasságban találja a petroleum lámpámat. Óvatosan vegye majd le az akasztóról és adja oda. Kigyakoroltam, a sötétben is meg tudom gyújtani, csak kifújom magam, felelte kínódva a német és végre ő is leért. Révész némán várt, aztán fellobbant a fény, és ők ketten végre tüzetesen megnézhették egymást. – Szervusz, Franc, Szervusz, Nándor! Elmosolyodtak a bemutatkozás szürreális pillanatán, aztán Révész Nándor hideglelősen elfordult, és átvette a nyirkos ujjakból a katonai lámpát. Elindult a boltíves folyosón, amelynek két oldalfalán hosszúkás üvegezett vitrinek sorakozta. De ahogy közelebb ért, csalódnia kellett. Az üveglapok mögött csak poros, festett korsók álltak semmi egyéb. A dühös csalódottságtól megcsikordultak a fogai egymáson. Hát persze. Edith elmondta neki, hogy a felbecsülhetetlen értékű kincseket elrejtették. Ostoba módon mégis azt hitte, ott látja majd maga előtt valamennyit eredeti pompájában. fordult. Svertvégel értetlenül megtorpant. Mi az? Semmi. Hárított révész szemrebbenés nélkül. Nehezen leplezte kiábrándultságát, majd mutató felfelé bökött a hátrahagyott lakrész felé. Azt hallgattam, nem jár-e fent valaki? Ha jár is, nehezen talál ide, menj csak tovább. Ahogy vendége visszafordult, a szemes arkából látta, hogy Svertvéger leemel egy porcol valamit, és a zubbonya alá rejtette. A folyosó végére értek. Itt nincs más, csak egy ember magas boros hordó. Az áldóját átkozott túl nagy. Nyomd le a csapot, intette a német, és neki támaszkodott a falnak. Meglehetősen sápat volt. Megőrültél, kérdezett vissza révész meghökkenve. Borban akarsz úszni? ha megfulladunk? Nyomd csak le, üres a hordó. Na, hiszen nyomd le te Svertvéger bocsánat kérő félmosolja mellé lépett, és bal kezével lenyomta a csapot, majd belögte a hordó elejét. Fénycsík jelent meg a távolban. Mi az ördög, egy másik alagút? Igen. A német hangja megbicsaklott, eközben tehetetlenül neki dőlt a dohos kőfalnak. Révész megragadta a vállát. Menjünk tovább, a kisajtó nincs bezárva, intett tétova mozdulattal a katona, majd kabát megtörölte megtörölt egy öngyöző homlokát. Rosszul vagy? kérdezte révész, miközben félrehajtotta a kabátot. A seb újra vérzett, áttütötte a sietősen felrakott kötést. Ne törődj vele, menj előre, majd követlek. A petrómlámpa imbolygó fénye mellett haladtak előre. Svertvéger lassabb léptekkel követte az egykori nyomozót, a kőfalon ott maradtak véres kéznyomai, ahogy meg megtámaszkodott. A rendőr közben elérte az ajtót és benyitott. A parányi puritánul berendezett szobában csak egy heverő, asztal, két szék és a legszükségesebb holmik voltak. Az ágyban szőkehajú kisfiú feküdt, de most jöttükre felébredt és álomítta szemekkel, bámult az érkező idegenre. Nagyméretű füles macskó hevert az ágy mellett szépen varrott ruhácskába öltöztetve, a kisfiú álmában leejthette. Révész lehajolt érte és némán odaadta neki. Svertvéger végre beérte őket, és elfolytva fájdalmas nyögéseit az asztalka mellé botorkált, majd révész segítségével leroskadt a székre. Kisfiam, szólt a gyermekhez reszkető hangon, ez a bácsi a barátom, bízhatsz benne. A sebre szorította a kezét, és zihálva merett révésre. Állj elém, hogy ne lásson meghalni, könyörgött. A rendőr szorosan az asztal mellé állt, eltakarta a hajdoklót. Sverféger vére a padlóra csöpögött. Hallgass meg, Nándor, a fiú nem az enyém. Egy szerencsétlen árva, aki itt őgyelgett a ház körül. A nevét meg tudta mondani, és azt, hogy más gyerekekkel bujócskázott, de őt sokáig senki nem találta, meg így elaludta a helyén. Amikor felébredt, már senkit nem talált a társai közül, és a szülei is eltűntek. Sejtheted, mi történhetett? A szüleit keresve vetődött ide, a részemre kiutalt házhoz. Befogadtam, és azóta a saját fiamként nevelem. Senki nem tudja, hogy itt van. Senki. Csak te. Nekem végem. A sorsa a te kezedben van. Felsziszent a fájdalomtól, és megragadta kezét. Másik kezével a zubonya alányult, és egy kerek dolgot vett elő onnan. A keze annyira remegett, hogy a tárgyat az asztalra ejtette. Az élénkvörös vérfoltok alól elősejlett a valamikori atlétikai bronzérem. Tedd el, neked adom. De, Franz, én ezt nem fogadhatom el, te nyerted. Tedd csak el. Legalább jó kezekben lesz. Három másodpercen múlt amúgy is, hogy nem te kaptad. Örülök, ha tudom, hogy nálad van. Nevetett rá szomorúan a katona. Úgy sem vihetem magammal. Szorítása hirtelen nagyon erőssé vált, majd elerőtlenedett és kezel tehetetlenül az asztalra koppant. Franz. A német szeme fennakadt. Révész Nándor utána nyúlt ellankadó testének, és óvatosan az asztalra döntötte, mintha csak elaludt volna. A kisfiú továbbra is némán kuporgott az ágyon, a mackót szorongatta, és a fülét csavargatta. Révész a nadrágjába törölte a véres érmét, és fájó szívvel zsebre tette. Elnehezült léptekkel az ágyhoz indult, és leült a szélére. A nagy sötét szempár most őt fürkészte. Révész Nándor a nevem. A papád már mondta, hogy az ő barátja vagyok. Téged hogy hívnak? Bélus. Az egykori detektívben különös gyanú ébredt. Milyen Bélus? Várhegyi. Révésszel forogni kezdett a világ, érezte, hogy hideg veríték lepi el a homlokát. Farkaslaki Edith fia. Meg kellett kapaszkodni az ágyban, röhögveszett a levegőt, igyekezett elfordulni hogy a kelleténél még jobban megijessze a gyermeket. Várhegyi Béla Túlélte a kitoloncolást, valóságos csodaként életben maradt. Lelki szemei előtt sebesen peregtek a képek, a deportálás lélekülő pillanatai. Amikor Edith családja következett, egy csomó gyermek volt körülöttük. Ő maga sosem látta a várhegyi fiúkat, nem tudta, kik lehetnek azok. Köszönöm. Abban a pillanatban megértette. Edit azt hihette, ő menekítette meg a fiút valamilyen úton-módon. Talán a nagyobbik gyerek sem szólt a szüleinek a bújócskáról, így nem tudtak róla, hogy a kisfiú itt maradt. Edith tehát úgy indult el a vonattal, hogy megnyugodott abban, legalább egyik gyermekét biztonságban tudhatja. Megköszönte neki. Hát nem látta, hogy agyba főbe verték? Nem látta, hogy letartóztatottként áll a peronon? Hogy ő nem menekíthette meg a kisfiút? Vagy csak nem akarta látni? Már sosem fog kiderülni. Olyan izgalom fogta el, hogy nem bír tovább egy helyben maradni. Úgy érezte, megfullad odabent, de még saját bőrét is szűkösnek érezte. Igen, így történhetett. Franz Svertvéger megtalálta a hátrahagyott villa környékén kóborló kicsit, és irgalmas szamaritánusként nyevelte nyáróta. Német létére. Szinte hihetetlennek tűnik de mégis biztosan megszánta. Talán neki magának is volt odahaza gyereke. Megszánhatta még akkor is, ha zsidó. Igen, így lehetett, bújtatta, etette, gondját viselte. Akár egy talált kutyakölyöknek. Menjünk itt, hűvös van. Merre vannak a holmiaid? Oda fent, pakoljunk össze néhány dolgot, gyere. Alszik? Igen, Bélus, a papa alszik. A kisfiú kitakarózott és belebújt a papucsába. Vékonyka lábain az asztalon heverő férfihoz lépdelt. Alúgy, papa, később visszajövünk. Révész tolka elszorult, és önkéntelen simító mozdulattal nyúlt is fiú felé. Menjünk. A gyermek az ágy felé fordult, és a takarót bámulta. Révész megértette, így levette az ágyról, és vigyázó mozdulattal a halott hátára borította. Így nem fog fázni, szólt komolyan a csöbb gyermek. Révész a gyerek kezét fogta, úgy sétáltak vissza a konyhába. Oda fenn a férfi megmosta a kezét, a szelleg ugolt a kisfiúhoz. Nem maradhatunk itt a házban. Átmegyünk a doktor bácsihoz, nála alszunk. Megmutatod a szobádat. Bélus bolintott, aztán újra a kezét nyújtotta. Révész akkor, mintha csak álomból ébredne, dobogó szívvel megtorpant. Véletlenül úgy megszorította a kisfiú kezét, hogy a gyermek feljajdult. Ne haragudj, nem akartam, hajolt le hozzá, és megsimogatta a haját, majd felkapta a és a karjában vitte tovább. Az emeletem van a szobám, a papáé mellett. Felsétáltak a kőlépcsön. Révészben nyitott az első szobába. Ez Péteré, szólalt meg a kisfiú izgatott hangon. Péter, a testvérem. A papa azt mondta, elutaztak, de majd hazajönnek. Addig majd ő vigyáz rám. Anya és apa megkérte rá. Révész elfordult, a gyermek ne lássa a megrendültségét. A kisfiú elhitte a kitalált történetet. De mivel a német titokban tartotta a létezését, senki nem tudja, hogy életben van. Ő lesz a gyámja, ahogy Edith kérte. És a gyámsággal jár a vagyon. Amikor összeszedte magát, halk határozott hangon szólt hozzá. Most pedig én fogok rád vigyázni, ahogy a papa kérte. Bélus megmutatod anyukád szobáját, a nagy szekrényt. A kisfiú bólogatott, a szoba érintetlenül állt, Svertvéger nem bolygatta a hátrahagyott holmikat. Az Edith által említett nagy szekrény elfoglalta az egész nyugati falat. Révész a fotába ültette a kisfiút, aztán letérdelt a szekrény elé, és tapogatni kezdte az alját. Keresel valamit? Igen, anyukád, itt hagyott nekem egy papírt. Mit ír benne? Az, hogy én vigyázzak rád a papa után. Megírta, örvendezett a kisfiú a mackót ölelgetve. Megbizony, ide elrejtette, hogy csak én találjam meg. Abban a pillanatban érintette meg a mutatójával a felragasztott csomagot. Térdelésből most oldalra feküdt, hogy biztonságban elérje. Hozd ide a lápást, és óvatosan világíts ide. Bélus leugrott a fotából, és a petroleum lámpással legugolt, úgy világított. Révész apránként fejtette le a becsomagolt papírlapot, el ne szakadjon sehol. Amikor végzett, nehézkesen felült, és a hátát a szekrénynek vetette. A kisfiú az oldalához bújt. Mit írt, anya? Azt, hogy adjak meg neked mindent, amit csak lehet. A kisfiú szemében könygyült. Nem értette, csak a mélyén érezte, hogy ez valami olyasmit jelent, hogy édesanyját többé nem láthatja. Révész többször is végigolvasta az ügyvédilletétről szóló okiratot. Doktor Kárpáti ödönneve szerepelt benne. Kárpáti. Edit említette, hogy az ügyvédnek van egy testvére, aki orvos. Visszahajtogatta a papírost, és gondosan az ingzsebébe tette. Ma éjjel minden kiderül. Miután összepakoltak a melegen felöltöztetett gyermekkel a karján, visszasétált a plébániára. Felszökött a láza, érezte nehezebben is kapott levegőt, de hősiesen gyalogolt végig. Az orvos feltűrt ingben kabát nélkül kiszaladt elé. De hát mi történt, az Isten áldja meg! Kérem, doktor úr, hadd menjek bejjebb! Ki ez a fiú magával? Az orvos lehajolt, hogy jobban megnézze a riad gyermekarcot, de az mindegyre belefúródott a vérfoltos kabádba. Nehéz lenne elmondanom, a templomban összefutottam az itt élő német tisztel az ő fia. Az orvos erre félig felemelkedett. Hogy mondta? A német tiszt? Igen, hallgatta el szándékosan Révész a többi információt. Mi történt? Hol a német tiszt? Révész megrázta a fejét. Csak a gyereket tudtam elhozni. A farkasra villában voltak? Ott. A körorvos bólintott és hátralépett. – Doktor úr! – szólalt meg révész, kisvártatva a homlokát ráncolva. Nekem egy nagyon fontos dolgot még el kell intéznem itt a közelben. Nagyon kérem, vizsgálja meg addig a gyereket, hogy minden rendben van -e vele. Egy fél órán belül visszajövök. Kárpáti egy méltatlan godó pillantást vetett a férfi, de a bólintott. Révész elvonszolta magát a lebombázott házig, amelynek pincéjében annak idején edith találkozott. Az úr meghallgatta az imáit, mert viszonylag könnyen rálelt a fél évvel korábban a sarokba hajított iratra. Bár kisé viharvert volt, szerencsére az írás kifogástalanul olvasható maradt rajta. Visszatért az orvoshoz, aki már türelmetlenül várta. Nagy gyerek egészséges, kezdte. De itt nem maradhatnak. Menjen az utca végén álló házamba, majd jövök én is. Etesse meg a fiút, és fektesse le. Van egy kisebb szobám, ott elalhatna. Köszönöm. Elvette a kulcsot az orvostól, és lassú fáradt léptekkel újra elindult. A doktor hosszasan nézett kettejük után, majd visszatért a betegeihez. Révész körbe járt az idegen lakásban. Az orvos kamrájában tejet is talált, melegített belőle, és cukrot tett bele. Utána, amennyire tudta, megtisztogatta magát a véres, koszos szenytől. Kabátját csizmáját kint hagyta az előtérben. Bevitte a tejet és a fiú kezébe nyomta. A gyerek nagy, hangos kortyokkal ivott. Révész Nándor leült az ágy szélére. Megvárta, amíg a fiú bebújik a dunna alá. Ahogy a macskot mellé fektette volna, észrevette, hogy a pofája vérfoltos. Nem szólt, csak a térdére ültette a játékot és törölgetni kezdte. A buta üvegszemek rámerettek. Élettelen szempár, mely mégis mindent látfutott át rajta a borzongás. A gyerek rámerett. A szép macskó szólt a kisfiúhoz révész kelletlenül. Hogy hívják? Öcsi. Szevasz öcsi köszönt és megbiccentette a macskó fejét. Ahogy átfogta a játék mellrészét, a díszgombok alatt kitapintott egy tárgyat. Hosszukás tárgy volt, talán fémből készült. Avatatlan szem észre sem vehette volna, ha csak úgy, mint ő, meg nem tapogatja. Mi ez? Fordult a gyerekhez, és odaadta neki a mackót. Bélus azonnal bebújtatta játékát maga mellé. Öcsi egy kulcsot őriz, felelte komolyan. Milyen kulcsot? De a kisfiú nem válaszolt. Belefúrta arcát a medve nyakába, és annak kopott fülét morzsolgatta. Hüvelykulját a szájába vette, és pillanatokon belül elaludt. Az egykori nyomozó behajtotta az ajtót, és a konyhában várakozott az orvosra. Közben cigarettázott. Egyre a mai hihetetlen történések sora és a mackó alatt lapuló kulcs járt az eszében. Csak egy valamit nyithat az a kulcs, az editáltal említett kincsesládát. Amikor kárpáti doktor megérkezett, fáradta leült vele szemben, és ő is rágyújtott. Mihez kezd most? kérdezte egyenesen Révészt, és félrefújta a füstöt. A fiúval? Igen, várhegyjék gyerekével, nézett rá figyelmesen a fekete szemek fölött. Tudja ezt más is, hogy a gyerek életben van? A doktor nem felelt, csak megrázta a fejét. Kisvártatva újra megszólalt. Csak maga meg én. Révész lepöcintette a hamut, elcsavarta a csikket, és új szálat vett elő. Az orvos elgondolkodó arccal fülkészte a férfit. A rendőr félig hátrafordult ültében, és a kis szoba ajtaját nézte. Az orvos felkelt, és ital töltött kettejüknek. Hamar magára talál, meglátja. A gyerekek szívósak jobban bírnak mindent, mint a fölnöttek Ha megoperálunk egy gyereket hasisérvel, két óra múlva végan játszadozik. A fölnőttek két hétig is húzzák magukat. Révész megszívta a cigarettát, és hosszasan kifújta a füstöt. Itt azért több volt, mint egy sérv, doktor úr. Megtartja? Kérdezett rá az orvos egyenesen. Révész kigombolta az ingét. Idős anyám van csak odahaza haza ketten élünk. A gyereknek nincs senkije. Így természetszerűleg ragaszkodni kezd majd. Árvaházba is adhatja, ha úgy gondolja. Csak hogy tudjon róla, van rá lehetősége. Van nálam két okirat. Elrendezik, hogy én nevelhetem fel a gyermeket. Olvassa át, kérem. Átadta az iratokat, és az orvos arcát figyelte. Kárpáti doktor szinte hátra a döbbenettől. A fivérem intézte. Egy órával ezelőttig nem tudtam, hogy önök ketten testvérek. Kárpáti doktor többször is átolvasta az iratokat, még meg is forgatta, sőt, meg is szagolgatta, miközben egyre a fejét ingatta. Köszönöm az italt, doktor úr, és most, ha nem haragszik, ledőlnék. mozgalmas szilveszter éjszakán volt. Ha nem tudná egy kis adni, rendbe hoznám magam, hisz érti. Ott van a kredencem, vegye csak el. Én magam is megyek aludni. A szobám itt van a konyhától jobbra, ha kell valami. Jó ét, jó ét önnek is. Révész halkan becsukta az ajtót, és óvatosan ráfordította a kulcsot. Az ágyhoz lépett. Kivette az elrnyedt karok közül a mackót, utána pedig a kisollóval óvatosan felbontotta a ruha zsebének pótlólagos levarrását, hogy kibányásza a kérdéses kulcsot. Az ablakos sietett, fellíbbentette az elsőtétítést. Aztán csak ült, ujjai közforgatta az ágaskodó griffel ékesített kulcsot, és rejtek helyeken gondolkodott, miközben rázta a hideg. Belső láz emésztette, a felelősség és a lelkiismeret fuldalás. Tolvajnak érezte magát. Olyannak, aki nem csak tárgyakat, életeket is lopkod. Harmadik fejezet. Új élet. 1945. Fél évvel később az újpesti rakparton sétált a kisfiúval, leült egy padra és nézte a gyereket, aki köveket dobált a vízbe. Fémkulacsba rövidet hozott magával, kivette kabát zsebéből, gyorsan felhajtotta, majd szinte azonnal rágyújtott. Bélus örvendezve szaladgált körülötte. Révész Nándor szórakozottan intett neki, és a gondolataiba mélyedt. Azt már biztosan tudta, hogy Edit, a férje és a nagyobbik fia soha nem térnek vissza a haláltáborból. Így aztán lassan meg kellene indítania a gyámrendelés iránti eljárást. A gyerek időközben megszokott nála, az anyját is elfogadta. Igaza volt az orvosnak, a kicsinyek gyorsan felejtenek és gyorsan alkalmazkodnak, mindezt a túlélés érdekében teszik. Ezt tette a családja eltűnésekor is, elfogadta a német katona gondoskodását. Ha beszélt róla nekik, katona papaként említette. Most pedig őket tekintette a féle családpótlékként. Jó ez így, mert magánál kell tartani a fiút, amíg felneveli. Azt fontolgatta a gyámrendelés elintézését követően örökbe kellene fogadnia, nevére kellene vennie a gyereket. Így talán nem csak az éves járadékra, de akár a kincses ládára is igényt formálhatna, ha az netán időközben előkerül. Amúgy meg az örökbefogadás erősebb biztosíték lenne arra az esetre is, ha esetleg farkaslaki Vilmos vagy más családtag mégis feltűnne a színen. Na de első lépés a gyámság és a járadék rendezése. Ezzel kell kezdenie, ha végre valamennyire helyreáll a hivatalok működése. Gondolataiból kedves, de határozott női hang szakította ki. Révész Nándor! Csinos, fiatal nő penderült elé a pad mögül. A férfi majdnem lenyelte a cigarettát, a hirtelen beszívott füst, így is köhögésre ingerelte. Én vagyok, elnézését kérem. Miért kérdezi? tapogatózott óvatosan. A hölgy ennek hallatán közelebb hajolt hozzá. – Körmendi Brigitta, kérem hadnagy, jöjjön velem, és közben tegyen úgy, mintha régi ismerőse lennék, beszélgessen, nevessen! Megigazította a haját és elmosolyodott, majd könnyedén belekarolta a meglepett férfiba. – Mekkorát nőtt ez a gyermek? A ruha, amit Kárpáti doktor küldött, talán már nem is jó rá. Révész Nándor igyekezett, hogy könnyedén lépkedjen, de az orvos nevének hallatán megbotlott egy kiálló térkőben. Ö, pardon, köhintett zavarában. A kisfiú ekkor oda szaladt hozzájuk, kíváncsian nézett fel az idegen nőre, az kedvesen legugolt a kisfiúhoz. Béluskám elviszlek titeket teázni, sütemény is lesz, cirogatta meg a gyermek hidegtől kipirult arcát. Révész Nándornak baljós előérzete támadt, Régi detektív ösztönei rögtön megcsukták, hogy valamiféle eljárás aranya lett. Úgy vélte, a gyerek körül lappangó titkok most könnyen a vesztét okozhatják. Hirtelen nem csak az éves járadékot, nem csak a titkos kincset, de a saját életét is veszélyben érezte. Ránézett a fiatalasszonyra, akinek arcáról leolvasta a barátságos mosoly. Felegyenesedett és várt. Révésztát ismét belekarolta vadidegen nőbe. Kézen fogta a fiút és elindultak. Lefüggönyözött fekete autó jött értük. Révész egy ideig próbálta figyelni, merre haladnak, aztán szerűleg elvesztette a tér és időérzékét. Amikor megérkeztek, egy bérház hátsó kapuján siettek be, és egy átlagos lakás nappaliában ért véget az utazás. Az asszony átvitte a kisfiút a szomszédos szobába játszani. Révész Nándor határozott terpezben állt a nappali közepén, majd elővette a cigarettát. Jöjjön ki az erkélyre, bent nem dohányzunk. Nyugodt férfi hang szólította meg kintről. Azonnal indult. Elepett a cigarettáját, az sem érdekelte, ha maga az ördög várja odakint. Szőke, nálánál jóval fiatalabb férfi várta kint a téglafalnak támaszkodva. Adok tüzet, jöjjön, közelebb bátran. A volt nyomozó engedelmeskedett, és közel hajolt a férfi kezéhez. Mélyen letüdőzte a füstöt, és hosszosan fújta ki maga elé. – Meglepte, hogy ide hozadtuk? Révész megrágta magában a választ, de végül óvatosságból csendben maradt. Várta hát, ha a másik felfedi a szendékait. – Nem felel. Ügyes játékos maga Révész Nándor. – Valóban meglep, válaszolta a kisvártatva a volt rendőr. – Kérem, mondja el, mit akarnak tőlem. Előbb talán beszélgessünk. Bentről önfelett kacagás szűrődött ki, kihallatszott a fiú magas hangja. A gyermek nem a magáé intett a cigarettát tartó kezével a fiatalember. Honnan gondolják? A szőke férfi hunyorgott, szeme körül vidám szarkalábak jelentek meg. Sok mindent tudunk. Ha meg akarunk szerezni valakit, aki arra érdemes, akkor pedig mindent tudnunk kell róla. A gyerek tehát másé, csak éppen most maga neveli. Révész bólintott. Egyelőre játszanak nyílt lapokkal. Így igaz, én nevelem. A szülei? Úgy tudom, halotta. Van élő rokona? Nincs, úgy tudom, nincs. A gyerek zsidó? Az. Meg akarja tartani? Igen. Megértem. Nagyon értékes gyerek. Bólintott a rejtélyes idegen, az értékes szót különösen megnyomva. Vigyázzon, nyomozó úr! Körmére ég a cigaretta. Tessék itt egy újabb szád. Köszönöm. A szüke férfi kikönyökölt a párkányon, nem nézett a másikra, a várost fürkészte. A nevére veheti, akár most azonnal kiállíthatjuk a papírokat. Várhegyi Béla mától az önfia lehet hivatalosan is. Ennek gondolom ára van, vetette közbe évész. Természetesen bólintott a fiatalember, majd a távolba mutatott. Új élet? Önnek pedig új karrier. Mégpedig? A rendőrségnél eleinte szép pályát futott be, majd összetűzésbe került feletteseivel, és lefokozták. Vidékre került. Aztán megrészt vett deportálásban. Ebben félreinformálták önt, csak jelen voltam, mint letartóztatott. Az aktájában találtunk több vallomás orgazdáktól, műkincsrablóktól, melyeket ön erőszakkal csikart ki. Igen, így volt. Akkoriban nem válogattunk az eszközökben. Révész igyekezett nyugodtnak tűnni, még a cigarettát tartó keze sem remegett. Ő is a messzességet fürkészte, ahogy beszélgető partnere. Zsarolják, ez nyilvánvaló. Tudnak róla, figyelik. De vajon a kincsről is tudnak, vagy csak a múltjáról? Megbízható emberek kellenek nekünk, olyanok, akik nem ijednek meg a saját árnyékuktól. Mert még az is előfordulhat, hogy valaki egyik nap ballató, de a másik nap már saját kollégái vallgatják. Révész melléje könyökölt. Politikai rendészet? Valami olyasmi. Politikai rendőrség, államrendőrség, valami ilyesmi neve lesz az új szervezetnek. Keresni fogjuk. A biztonság kedvéért maradjanak Újpesten az ön idős édesanyjánál. Révész a megnyerő vonásokat figyelte. A kezükben van. Tehát a gyerekkel és az anyjával tartják sakban. A ládáról viszont mit sem tudnak. Hát legyen. Ezt az egy titkot megtartja magának. Ő lesz a játszmában a sötét ló. Szervusz, nyújtotta a kezét a fiatalember ember felé. Én vagyok az idősebb, Nándor. Révész Nándor. A cigaretta felparázsolt az ifjú szájában, megrázta Révész kezét. Kádár János.